Розділ 32. Ломбард знаходився на Стейт-стріт у самому центрі петлі. Джесі Шоу штовхнув двері і дзвіночок на її верху мелодійно брятнув. Чоловік, що сидів за прилавком, підняв голову. «Доброго ранку, сер. Чим можу допомогти?» Шоу витяг з кишені наручний годинник. «Скільки я за нього отримаю?» Старий вставив у око лупу. Чудовий хронометр. Ось саме. Не хотів я з ним розлучатися, але доля обдурила. «Ви знаєте?» – ломбардник знизав плечима. «Це моя робота. Знати, яких історій тут не почуєш. За кілька днів я його викуплю, не пізніше понеділка. Знайшов непильне містечко. А зараз мені потрібна готівка із за справедливою ціною». Старий ще раз окинув поглядом годинник, перевернув корпус, вдивився в кришку. На ній явно було колись гравіювання, але літери були серті, мабуть, наждачна шкірка. Одну хвилину, сер, якщо можна, перевірю механізм. Деякі відомі марки збирають у Банггоку, а тамтешні умільці народ вульгарний. Він зник у сусідню кімнату. Ввімкнув потужний ліхтар і знову сунув у око лупу. Тонкі, майже невидимі лінії з'єднувалися в літери. Ф, П, Л, Р Л. Ломбардник, не дивлячись, висунув ящик столу, намацав залишений палісменом листок з орієнтуванням. «Філіпу від Лари з любов'ю». Рука його потяглася до телефону, коли за дверей пролунав нетерплячий голос клієнта. «Гей, ворушись там! Береш чи ні?» «Іду, іду!» – він відчинив двері. «Вас е, влаштують п'ять сотень?» «П'ять сотень? Так годинник? Як хочете! Чорти з тобою! Давай!» Шоу виставив уперед болоню. «Необхідно заповнити квитанцію. Де вона?» Старий поклав на прилавок розграфлений аркуш паперу. Джон Джонс, зареєстрований на Хан-стріт-21, вивів неслухняною рукою шоу. Кому, як не йому було знати, що жодного Хан-стріт у Чикаго не існувало, як не існувало і містера Джона Джонса. Сунувши банкноти в кишеню, Джеси всміхнувся. Дуже вдячний. Домовилися. За кілька днів заглянув. Звичайно, сер. Коли відвідувач вийшов, старий зняв слухавку телефону. Черговий детектив прибув за 20 хвилин. Чому не подзвонили, поки він був тут? Я спробував, але клієнт виявився надто нервовим. Сищик підніс до очей листок квитанції. «Ім'я та адреса, напевно, вигадані», – зауважив старий. «Не сумніваюся», – посміхнувся детектив. «Але ж писав він сам?» Так. У такому разі він наш. Комп'ютеру, який стояв у будівлі міського управління поліції, знадобилося всього дві хвилини, щоб знайти ім'я людини, яка залишила на квитанції відбиток великого пальця правої руки – Джесі Шоу. У студію увійшов найнятий Ларою літній мажордом. «Вибачте, містере Адлер, вас просять до телефону. Якийсь лейтенант Манчіні». Сказати йому «Я сам». Філіп зняв слухавку. «Алло? Філіп Адлер? Так, лейтенант Манчіні. Я приходив до вас у шпиталь. Пам'ятаю. З'явилася деяка інформація. Якщо не помиляюся, я казав, що мій шеф відправив ломбардами своїх людей. Теж пам'ятаю. Так ось ваш годинник сплив у Чикаго. Знайдено і чоловіка, який здав її у ломбард чи зможете його впізнати? Так, чудово. Порог кабінету Лари переступив збуджений Джеррі Таунсенд. Список гостей складений, бос. Чим довше я думаю про цю ідею, тим більше вона мені подобається. Відсвяткуємо ваш сороковий день народження разом із відкриттям найвищого на землі Хмарочоса. Таунсенд поклав перед нею аркуш. Я взяв на себе сміливість включити сюди та віце-президента країни. Містер Мур – ваш давній шанувальник. Лара переглянула список. Прізвища знаменитостей із Вашингтона, Нью-Йорка, Голлівуду та Лондона належали найвищим урядовцям, бізнесменам, зіркам кіно. Непогано, Джері. Схвалюю. Таунсенд склав лист, засунув його до кишені. Тоді я починаю розсилати запрошення. Карлосу дано вказівку підготувати зал та продумати меню. Повинні прийти 200 людей. За потреби можемо когось викреслити, когось додати. До речі, чи є новини з Рино? Вранці Лара встигла переговорити з Сері Хілом. Питання вивчає велике журі. Досить високою є ймовірність того, що вони винесуть обвинувальний висновок. «На підставі чого?» «Те, що я кілька разів говорила з Полом Мартіном, які у них докази, чорт забирай!» «Не кричи, Лара, я на твоїй стороні!» «То зроби щось! Ти ж адвокат! Витягни мене з цього лайна!» «Жодних проблем. Все у повному порядку. Добре. Як я розумію, у суботу ввечері ви з Філіпом вечеряєте в особняку мера міста?» Так. Спочатку Лара хотіла відмовитися від запрошення, але Філіп переконав її. «Тобі потрібні ці люди. Навіщо їх ображати? Іди! Тільки з тобою!» «Ех, так і бути! Із самотністю покінчено!» Вона допомогла чоловікові одягнутися, вставила в манжети запанки, пов'язала кроватку. Стоячи перед дзеркалом, Філіп по думки прокунав свою незручність – ми схожі на кена та барбі, ні? Що ти сказав? Нічого. Ну, от і все любий. Тепер ти чарівний. Дякую. Гаразд, настав час зайнятися собою. Часу у нас мало, а мер дуже не любить, коли до нього спізнюються. Чекаю на тебе в бібліотеці. За півгодини Лара була готова. У білій сукні від Оскара Деларента вона виглядала сліпуче. На лівому зап'ясті виблискував сапфіровий браслет. Вночі Філіпу не спалася. Дивлячись на дружину, що тихо посапувала поруч, він думав про ту кричу несправедливість, жертвою якої стала Меріан, було ясно. Розмови з Ларою не уникнути. Але перш він все ж таки зустрінеться з Меріан. Рано вранці, коли Лара ще спала. Філіп безшумно одягнувся, вийшов з дому і зупинив таксі. «Гринич Віліч, Піднявшись сходами до дверей, натиснув кнопку дзвінка. Сонний голос запитав. «Хто там?» Філіп, Нам треба поговорити». Меріан відчинила двері. «Містер Адлер, що сталося? Хочу поговорити». «Заходьте». Він переступив через форіг. «Вибачте за такий ранній візит. Але справа досить термінова. Я слухаю. Філіп зробив глибокий вдих. З браслетом ви мали рацію. Вчора Лара його вдягала. Приношу свої вибачення, Меріан. Я думав, одне слово, мені дуже шкода. Не могли ж ви не повірити своїй дружині, містер Адлер? З нею я поговорю трохи пізніше. Я вважав себе повинним спочатку побачити вас. І правильно зробили. Прошу вас, не треба обговорювати це питання з Ларою. Але чому? Що змусило її так вчинити? А ви не знаєте? Якщо чесно, ні, не бачу у її діях сенсу. Тоді я розумію Лару краще, ніж ви. Вона втрачає голову від кахання. Вона піде на все, аби втримати вас поряд із собою. «У Лари ніколи в житті не було нікого ближче за вас, Філіппе. Ви для неї все. Як і вона для вас, згодні?» е, «Так. У такому разі пропоную поставити крапку. Подальший розгляд анітрохи трохи не зміцнить ваші взаємини. Я ж легко знайду іншу роботу». «Але ж треба відновити справедливість!» Меріан сумно посміхнулася. Світ далеко не завжди справедливий, правда? Інакше місіс Адлер стала б я, а не вона. Не турбуйтесь, я не пропаду. Меріан, дозвольте мені хоч щось для вас зробити. Гроші часто відчиняють двері. Дякую, місцере Адлер, ні. Їй хотілося сказати більше, але навіщо? Коли серце любить? Повертайтеся до дружини, Філіппе. Будівельний майданчик знаходився на Обаш-Авеню, трохи на південь від петлі. Двадцятиповерхова офісна будівля була наполовину закінчена. Непримітна машина Чиказского управління поліції зупинилася біля перехрестя. З неї вибралися два детективи і підійшли до воріт будівництва. «Де знайти бригадира?» Питання призначалося вахтеру. «Он він». З махом руки той вказав на великого чоловіка, який метрів за п'ятдесят від дворіт суворо розпікав хлопця в захисній кастці. Детективи наблизилися. — Вибачте, ви тут старший. Чоловік невдоволено повернув голову. — Я не просто старший, я тут Бог. — Що потрібне? — Вам про що-небудь каже ім'я Джесі Шоу. — Шоу? — Звісно, він зараз там. Бригадир задер голову нагору, де на рівні приблизно 20-го поверху працювали зварювальники. Будь ласка, попросіть його спуститись. Це ще навіщо? У нього завдання. Один із детективів витягнув значок. Нехай спускається. У чому річ? У Джесі виникли проблеми? Нам потрібно просто поставити йому кілька запитань. Окей, окей. Бригадир зупинив робітника, що проходив повз. «Піднімися на двадцятий поверх!» «Скажи Джесі, на нього чекають унизу!» «Зрозумів бос!» Шоу підійшов хвилин за десять. «Джесі, до тебе тут два джентльмени. Бригадир широким кроком попрямував у бік контори. Зварювальник посміхнувся. «Дуже до речі, перекур мені не зашкодить!» «Чим можу служити, панове?» Сишик виняв з кишені годинник. «Ваші?» – усмішка зникла. «Ні. Впевнені у цьому?» «Абсолютно. Шоу витягнув ліву руку. У мене сейко. Ці ж ви здали до ломбарду?» «Ах так!» – він потер лоба. «Чортів скнара дав за них жалюгідні п'ятьсотень. За п'яжі!» «Але ж вони не ваші. Не мої. Звідки вони взялися?» «Знайшов. Який щасливчик. Ідеш?» «Неподалік свого будинку». «Настав час підключати фантазію», – подумав Джесі. «У траві. Виходжу з машини та бачу, що зблищить». Нахилився, підняв. «Слава Богу, світило сонце, га! Слава Богу, світило!» «Містери шоу, ви любите подорожі?» «Ні». «Прикро. І все-таки вам належить поїздка до Нью-Йорка. Ми допоможемо зібрати речі». Вони попрямували до машини. У квартирі шоу детективи почали висувати ящики. Гей, гей, хлопці, а ордер на обшук? Він нам ні до чого. Ми лише допомагаємо тобі пакувати валізи. Один із детективів відчинив будовану шафу, зняв з полиці коробку з підзуття. Том, глянь, подарунки від Санта-Клауса. З динаміка ентуркому пролунав голос Кеті. Міс Артілі, міс Камерон, четверта лінія. Дональд Тілі був керівником проєкту Камерон Тауєр. Лара зняла слухавку. «Слухаю, Дон. У нас маленька неприємність, міс Камерон». «Говориш, вранці сталася пожежа. Нині її вже загашено. Деталі? Вибухнув трансформатор у блоці кондиціювання. Мабуть, через коротке замикання. Схоже, що хтось неправильно під'єднав контакти. І що тепер?» «На кілька днів виб'ємося з графіка. Доведеться міняти обмотку. Ворушіться і тримайте мене в курсі». Вечорами Лара поверталася додому пізно та без сил. «Ти не шкодуєш себе», – сказав одного разу Філіп. Чи можу я чимось допомогти? «Ні, любий, дякую. Дуже, дуже багато роботи». Права долоня Філіпа лягла їй на потилицю. «Я казав, що божеволюю по тобі!» Лара посміхнулася. «Готова почути це ще раз!» «Я божеволюю по тобі!» Вона пригорнулася до чоловіка. «Ось що я хочу!» «Ось чого мені так не вистачає!» «Коли проблеми будуть зняті, Філе, поїдемо кудись, добре?» «Удвох, ти і я!» «Обов'язково!» «Я мушу зізнатися йому!» «Розповісти про Меріан!» Звісно, це було підлістю. Але ж не можу я втратити його. Наступного дня знову зателефонував Тіллі. Це ви скасували замовлення на мармур для підлоги, бос. І не думала. З чого раптом? Не знаю. Значить, хтось інший. Плити мали завести сьогодні вранці. Після обіду я зв'язався з постачальником, і мені сказали, що замовлення знято два місяці тому на ваше розпорядження. Лара відчула, як у душі закипає злість. Ясно. Наскільки ми відстаємо? Навіть не уявляю. Натисни на них, хай везуть мармур негайно. У кабінет увійшов Говард Келлер. Банки починають нервувати Лара. Не впевнений, що зможу їх заспокоїти. Потерпи до закінчення робіт, Говард. Залишилося зовсім небагато. Якихось три місяці. Я їм так і сказав. Добре, щось придумаю. Бесіду перервав голос Кеті, що пролунав за інтеркомом. «Містер Тілі, перша лінія». Лара застережливо підняла руку. «Не йди, Говард!» Вона зняла слухавку. «Слухаю, Дон». Виникла ще одна проблема, Міс Камерон. Не тягни. Цього разу з ліфтами. Апаратура керування вийшла з ладу. Сигнали перемішуються. Відправляєш кабіну вгору, вона йде вниз. І навпаки. У житті з таким настикався. На вашу думку, знову чийсь злий намір. Важко сказати. Може, звичайна безтурботність техніків? Довго усуватимете збій? Мої люди вже розпочали роботу. Чекаю на результати. Лара поклала слухавку. Щось не так? – спитав Келлер. Вона пропустила питання повз вуха. Говард, є новини про Сіва Мерченсона. Келлер здивувався. Не чув. А що? Так, жіноча цікавість. Банківський консорціум, який фінансував будівництво Камп, Камерон Тауер мав вагомі підстави для занепокоєння. У складному становищі опинилася не лише імперія Лари Камерон, а й багато корпоративних клієнтів Залізної Горлиці. Обвал курсу сміттєвих акцій загрожував перерости у, масштаби, у катастрофу світових масштабів. Атмосфера в кабінеті, де Говард Келлер приймав шістьох банкірів, панувала гнітюча. «У нас зібралося ваших неоплачених векселів на 100 мільйонів», сказав голова правління «Сітібанку». «Боюся, Камерон Тауер випадає зі списку пріоритетів». «Ви забуваєте два моменти», – озвався Келлер. «По-перше, з дня на день Лара має отримати ліцензію на казано. Потоку готівки злишком вистачить, щоб покрити будь-який дефіцит. По-друге, Будівництво Камерон Тауір йде у повній відповідності до графіка. Хмарочос відчинить двері через 90 днів. 70% площ уже здані в оренду, а на момент відкриття там не залишиться і вільного метра. Ваш капітал, джентльмени, знаходиться у надійних руках. Ім'я Лари Камерон творить, творить чудеса. Шестеро чоловіків обмінялися професійними поглядами. Нам треба порадитись, сер. Безумовно, панове, я буду у Лари. Думаю, банки підуть нам на зустріч, сказав Говард Ларі, але для гарантії є сенс продати деякі активи. Дій! Намагаючись врятувати справу всього свого життя, Лара з'являлася в офісі ще до світанку, а йшла за північ. Філіпа вона майже не бачила. Не хотіла турбувати чоловіка як з... бідами, що звалилися, як з неба. Йому і так вистачає. Обійдеться без моїх болячок. У понеділок ошосій ранку зателефонував тілі. Думаю, вам варто під'їхати, міська Камерон. У Лари неприємно засмактала під ложечкою, Що знову трапилося? Буде краще, якщо побачити на власні очі. Добре. Вона викликала Келлера. «Говард, там щось на будівництві. Їдемо». За півгодини лімузин підкотив до металевих воріт. «Тілі сказав, о чому суть?» – поцікавився Келлер. «Ні. Але у випадковості я вже не вірю. Я багато думала про твої слова. Стів Мерченсон згоряв від бажання отримати цю ділянку. Ось результат. На майданчику робітники обережно вивантажували з трейлера величезні пластини димчастого скла. Невідомо, звідки прибіг Тілі. «Ви вже тут!» – розповідай. «Це не скло, що було замовлено. Інший колір, інші розміри. Ми не зможемо його використати». Лара та Келлер переглянулися. «А підігнати розміри вже не можна?» – поцікавився Говард. Тілі приречено махнув рукою. «На жаль!» Сроба скінчиться горою уламків. «Де розміщувалося замовлення?» – вибагливо запитала Лара. «У Нью-Джерсі. компанія «Глас энд Сайдінг». Я зв'яжуся з ними. Коли за графіком має бути осклініння?» Менеджер заглибився у підрахунки. «Якщо матеріал підвезуть протягом двох тижнів, то ми надолужимо втрачений час. Доведеться попітніти» але люди впораються. Лара обернулася до Келлера. «Ходімо». Отто Карп, керуючи компанією «Глас ендсайдінг», зняв слухавку майже негайно. «Так, міст Камерон, у вас є проблеми?» «Ні, містер Карп, проблеми у вас. Ви поставили нам інше скло. Якщо за два тижні я не отримаю необхідне, можете забути про свій бізнес». «Хочете зірвати проєкт вартістю 300 мільйонів доларів?» «Нічого не розумію. Зачекайте на хвилинку». Управитель був відсутній хвилин п'ять. «Заради Бога! Вибачте, міська Мерон! Замовлення було оформлено з дурною помилкою. Сталося таке...» «Мені начхати, що у вас там сталося?» – обірвала співрозмовника Лара. «Відвантажте вказані параметри. Та все!» Звісно, звичайно, вона відчула полегшення. Коли? За два чи три місяці. Два чи три місяці? Це неможливо. Скло потрібно зараз. На превеликий жаль, міска Камерон швидше не вийде. Ви не зрозуміли, сказала Лара. Йдеться про виняткові обставини та всій душею радий допомогти. Мої люди будуть зі шкіри лізти, «Але замовлення ви отримаєте за два-три місяці. Чи бачите?» Лара кинула слухавку. «Не вірю!» – вона різко обернулася до тілі. «Знаєте іншу компанію, Дон?» Менеджер помасажував скроні. «Пізно. Вони ж почнуть з нуля і явно не ображатимуть своїх посіяних клієнтів. Лара, можна тебе на два слова?» Келлер узяв їй за руку, захопив у бік. «Не хотів і згадувати, але згадуй, згадуй. У твого друга Пола Мартіна є зв'язки. Або він знає когось, хто своєю чергою знає ще одного?» Лара кивнула. «Міркуєш?» «Гаразд, проконсультуюся». Через дві години камерна сиділа в офісі Пола Мартіна. «Не уявляєш, як мене потішив твій дзвінок, дівчинко? Коли ж ми в останній бачилися?» «Ти схожа на богиню, Лара». «Дякую, Пол. «Чим можу допомогти?» Вона завагалася. «Виходить так, що у скрутній ситуації я завжди біжу до тебе». «На те, мої друзі? Хіба ні?» «Так, ти справжній друг. Той, хто мені зараз дуже потрібний». «Ну, викладай». «Черговий страйк?» «Ні, Камерон Тауер». Мартін підняв брову. «Я чув, будівництво йде точно за графіком. Іде». Точніше йшло. Швидше за все стів Мерченсон оголосив мені вендету. На майданчику з недавніх пір творяться дивні речі. До сьогодні якось ми викручувалися, але тепер проблема справді серйозна. Як би не довелося переносити церемонію відкриття. Я не можу цього допустити, Пол. У грудях Лари клекотіла лють. Шість місяців тому ми замовили у Нью-Джерсі скляні панелі, Сьогодні вранці замовлення було виконано, але на будівництво привезли зовсім не те, що потрібно. Ти говорила з компанією? Так. Вони пообіцяли виправити помилку. За два-три місяці. А скло необхідне за тиждень. Без нього робітникам нічого робити. Якщо відкриття зірветься, я втрачу все. Мартін задумливо хитнув головою. Цього не станеться, дівчинко. Побачимо, що в моїх силах. Лара розправила плечі. Пол, мені слова не йшли з язика. Дякую, Пол. Мартін лагідно накрив її руку своєю міцною долонею. Динозавр ще дихає, він усміхнувся. Завтра подзвоню. Зранку її особистий телефон, що мовчав довгі місяці, видав тиху трель. Пол, не розбудив Лара. «Я тут розмовляв зі старими друзями. Справа буде зроблена». Без скрипу не обійшлося, але замовлення вони виконають наступного понеділка. У понеділок Лара знову набрала номер Пола Мартіна. «Скло все, «Скла все ще немає, Пол!» «Ось як!» – настала довга пауза. «Я розберуся, Лара, обіцяю!» – голос Мартіна пом'якшав. «Але тішить, бодайте...» що знову чую твій голос. «Пол, якщо вони і цього разу, не впадаю в відчай. Скло ти отримаєш». Наближався кінець робочого дня, але трейлерів із вантажем досі не було. До кабінету Лари зайшов Келлер. Я щойно розмовляв з Дональдом Тілі. Крайній термін – п'ятниця. Буде скло – графік не постраждає. Не буде – ми зникли». У четвер все залишалося без змін. Лара вирушила до Камерон Тауер. Будівельний майданчик був порожнім. Гордо спрямовувала до неба десятки поверхів велична башта, пам'ятник своєму творцю. «Не дозволю», – думала Лара. «Нікому не дано мене принизити». Повернувшись до офісу, вона знову зателефонувала Полу. «Жаль, але містера Мартіна немає» промовив голос секретарки. «Залишіть повідомлення». «Нехай він мені передзвонить», сказала Лара і повернулася до Келлера. «Говард, з'ясуй для мене одне запитання. Спробуй дізнатися, чи є власником компанії Стів Мерчансон». Через півгодини Келлер повернувся. Обличчя його покривала мертва блідість. «Дізнався? Говориш, кому вона належить?» «Дізнався». Компанія зареєстрована в Делавері та належить корпорації «Етна Enterprise. «Етна Enterprise. так, куплена нею рівно рік тому. Господар корпорації – Пол Мартін.